Uh, bună seara! Ce vă prezint astăzi este uh, partea științifică a uh, documentelor mm. digitale biometrice, începând cu bananul CNP, cod debare RFID și până la biochip și puțin mai, mai departe decât uh, biochipul. Uh, toată, tot acest control de care folosea antrevalutătorul meu a început în, în, în, în timpul războiului uh, al doilea mondial, uh, să-și poate vedea aici. Da? Uh, identificarea persoanelor din, din acele lagăre, prin numere, uh, trebuie de menționat faptul că identificarea prin numere pentru cei care uh, fac procesarea este mult mai imediată, facilă și, și uh, rapidă, uh, dar să vedem și ce implicații o să aibă. Uh, codul de bare, acesta de jos, este un, un cod de bare pentru mărfuri, chiar dacă. Aceste mâini sunt ținute așa, și să vedem diferența dintre codul de imparări pentru marfuri și cel pentru persoane. Această imagine este un uh, Radio Stake Identification, folosit pentru marfuri. Uh, acesta este un pașaport electronic, ca, electronic care conține un, un chip RFID cu memorie pentru, uh, pentru datele biometrice iar ultima este un chip, un biochip și să începem uh, prima dată cu documentele care, a, care, care uh, se cunosc din antichitate, documente de identificare. Bineînțeles că identificarea se face după date bios, biosul din limba greșească, referit, cu referire la partea umană. Informația în în aceste, în aceste uh, documente num pe lume, data, data și locul nașterii părinții. Atenție, că la aceste noi buletine, părinții nu mai există, părintele florin spus de dreptul de moștenire nu mai există. Astea sunt doar cele vechi, deci partea de, a de așa, adresa naționalitate, data minter cele vechi, funțineau și național, și religia. Sunt date care se referă la BIOS, ființa umană, da? Acum, aceste date se pot um, stoca analogic sau digital. Analogic sunt buletinele, cardurile de identitate, pașapoartele pe, Fără coduri alfanumerice sau numerice, adică fără CFP, fără cele, cele tradiționale cunoscute de problema la până, nu de mult. Cele digitale. Cele digitale <coughs> uh, au, din păcate, și alte scopuri. Și o să vorbim mai încolo de ce scopuri au. Important este că toate datele sunt codificate digital, sub formă de numere, deci numeric, și chiar, Uh, sunt identificarea lor, se face cu, cu ajutorul unor coduri alfanumerice, ce cod ne bare ne opriu uh, aici și mai încolo să vedem și mai multe codificări. Biometria. Deci am lămurit partea de, de, de documente, biometria. Biometria, definiție simplă, măsurarea și analiză datelor biologice sub două aspecte, fiziologice și comportamentale. Ceea ce nu știți încă este că, pe lângă amprenta facială, amprenta, amprenta de, digitală, de pe de pe degete, geometria mâinii, uh, geometria și, nu numai geometria, ci toată coloristica irisului și ADN-ul, subliniez ADN-ul, astea sunt fiziologice, date de la, de la Dumnezeu. Pe lângă astea, mai sunt și cele tot dacă de la Dumnezeu, comportamentale, care vor fi generația a doua și a treia de RFID, de fapt, de identificare a persoanelor. Lucrurile sunt complexe. O să trec, o să fac prezentarea repede, ca să nu suportă suport că nume. Biometria, așa cum am prezentat-o, în această etapă digitală, în lumea virtuală, și-a creat și, să zic, criterii de performanță. Deci, criterii de performanță. Da? Metode de identificare pe bază biometrice. Da? Și aici se face compararea tehnologiilor. H înseamnă grad de performanță în alt, M mediu, L stăzut, high, medium, low. Și cea mai... Cea mai cea mai, să zic așa, performanța cea mai mare este ADN. Urmaiază amprenta digitală, irisul, retina, amprenta facială, mirosul, semnătura vocea ca geometria canalului auricular, amprenta facială în infraroșul mod popular, popular spus pentru specialiști, termen geometria mâinii și geometria venelor mâinii. Dacă ne uităm foarte bine, cea mai precis, cea mai, de performanța cea mai mare costă și cel mai mult. Toate aceste uh, date biometrice trebuie să se supună unor, uh, unor criterii de universalitate, unicitate, permanență, măsurare și acceptabilitate. O să vă rog să o uitați la cea mai, cea mai performantă. Se acceptă cel mai puțin la ora actuală. O să vedem și de ce. Biometria, un sistem de identificare biometrică, ca să știm și, deci acum avem știm ce, ce documentele de identificare se bazează pe uh, date bios, uh, știm ce are biometrie, hai să vedem și cum ne identifică. Există un senzor care îmi capturează, îmi capturează sau digitizează pentru Deci, se aplică un, un, o tehnologie de digitizare, transformare din lumea reală în limbajul calculatorului, care se. se simplu se spune lume virtuală. Se produce o preprocesare, se curăță de multe impurități, erori de digitizare și intră în sistemul biometric, cel cu verde, elipsa cu verde. Se face extragerea informației biometrice utile, care se criptează, se codifică. O să, o, să revin, o să revin direct pe pașaportul românesc. După aia se generează un șablon. Șablonul nu este uh, cel care îl copiii, ci este un, un șablon uh, uh, virtual care este o șiuire de numere. de, de numere care în, înseamnă că, uh, care des, îndesemnează mie acea, acea proprietate biometrică. Dacă din acea șuruiere de numere, care mi se, de exemplu, pe, la, o să vedeți mai acolo un coleg de-al meu, sunt 324 de aceste numere, nu toată lumea le are cu 324, nu este obligatoriu. Dacă lipsește unul, nu ești, nu ești acea persoană, ești altul. Un singur număr. Se, se poate face o înregistrare în baza de date. Există o bază de date, că dacă nu ar fi o bază de date, nu am putea, nu am putea să facem nimic decât compararea între mine și mine. Există, așa cum se și în aici, o inventariere, care se face inventariere într-o bază de date, care conține, în bază, baza de, de date, conține datele biometrice. Toate. Nu, cele, nu numai cele care și se introduce în sistemul de identificare, prin testare. După uh, rezultatul acestui uh, acestei testări, este, de fapt, afișarea informației într-o aplicație. Aplicație care face controlul, încă o dată, care, de fapt, face controlul unei asupra, anumit lucru sau acțiune. Și acum, Trecem la codul de bare pentru mărfuri, în, par, în partea ă, stângă, iar cel pentru persoane în partea dreaptă. Este foarte important de remarcat că, virgulă, codul de bare pentru mărfuri, este din 13 cifre care conține 666. Iar codul de doare pentru persoane este, este un cod alfanumeric numit cod 128. Este din 14C și o să facem și o demo demonstrație pentru că avem internet aici. Să facem o demonstrație live. Este o firmă sponsorizată de Microsoft, de fapt, aplicația este Microsoft, Java, la Microsoft, uh, o, să, uh, o să generăm un cod de bare, care îl dau ei, ca exemplu, în codul 128. Aici apare atât codul de bare, cât și, și acel cod. Acum, dacă, dacă totuși eu vreau ca acest cod de bare să scriu în codul de bare al mărfurilor care conține cifra 666, scuze. Asta este person, codul personal. Observ că el scoate în afară, aici, în partea asta, scoate în afară. Un anumit cod care îl pentru persoane. Deci el nu poate codifica decât mărfuri, nu și persoane. Asta e unul. Da? No? Hai să vedem dacă codul pentru persoane acceptă, acceptă, deci codul pentru mărfuri, scuze, acceptă și. Caracterul nu vot election. Incorect data. Da. Deci nu poate. Să trecem la codul pentru persoane. Hm. Și cum e și domnul avocat aici, cum se spune acuzația acuzatorii, sau cum Trec mai departe. Hai să trecem mai departe. A fost numele ATC. A fost, da. ATC este prima dată când m-am scris în în timișoara, la universitatea în timișoara unde am lucrat prima dată. Nu m-au acceptat sistemul decât cu Alin pe de nici, nici la toată lumea a luat nume, prenume, numba mie, nu? și atunci mi-au zis că e ATC. Deja aveam atunci un uh, cod uh, criptat simplist. Trecem mai departe fașaportul românesc. Fașaportul românesc este sursă rompres Deci, este un, are stocată informația biometrică, amprenta digitală fața, fața, deci, imaginea feței și amprenta retinei. Ei așa au promis și așa și ei uh, într-un uh, chip RFID. Aici sunt clare și arătate... Uh, Moda, mod, arătată modalitatea de uh, inserție a citului și aici, cum v-am spus, aici, de exemplu, acest șablon, uitați cum am scos afară șablonul, se codifică prin numere, se criptează ca să nu poată fi citit de ni de, de, de cine nu se dorește să fie citit și se înscrie pe cit. La fel și amprenta facială și irisul. Trecem mai departe. Este și un, un, un exemplu. Când o să vedeți acest semn, de asta am făcut slide-ul, acest semn, acest semn este pe pașaportul celor din această țară. Se vede țara. Se vede țara, nu? Sunt multe țări. Brazilia, Brazilia Irak, nu astea am în, în minte... Documente biometrice. Pe lângă, deci în spatele, am lămurit partea de cum se înscriu, cum se face captura, cum se stochează bazele de date, cum se face identificarea. Mergeți în fața ușii, aveți degetul, puneți degetul, cum se face? Prin... scuze... Prin printr-o mai multe metode de recunoaștere de forme, pattern recognition matching, 2D sau 3D. Îmi permite timpul că aici o să, aici o să am... am uh, uh, Îmi cer scuze puțin. Haideți să facem așa. Eu lucrez acasă în, în alt program, XP, în, în Windows XP, nu sunt foarte cu vista, nu prea... E, ce o să deschid acum? O să fie un... O să fie trei uh, uh, metode de... A, nu, acești. metodă de identificare, de pattern recognition, pentru amprente, față, față poza, poza feței și pentru o față 3D, tridimensională. Să începem cu. și acum o să aflați, și unde lucrez și ce poziție am. Deci, Timișoara am terminat Timișoara la fizică, doctoratul la electronică, telecomunicații, tot în Timișoara la Politehnica din Timișoara Este o lucrare cu o cu o colegă. Aici se explică ce înseamnă baza de date de, de amprente, avem și baza de date, aparatul matematic. Un pic sofisticat și aici. Asta este, acesta este senzorul, un tip de senzor. Aceasta este baza de date, nu este toată, că Am ales numai de la cum se face codificarea. Culmea da. și noi făcut o pseudo de codificare. Persoana număr, numărul 12, degetul numărul 3, scanarea numărul 5. Acum, trebuie să înțelegeți că dacă astăzi eu vă scanez, vă introduc în baza de date, nu mai aveți șanse să scăpați, asta-i una, doi, s-ar putea să nu puteți intra acolo unde, unde ar trebui să aveți acces permis. De ce? Pentru că în ziua următoare sunteți nervoși și vați ați tăia la deget. Sau aveți un ați un defect. Sau, sunteți transpirați. Asta se numește variabilitatea, variabilitatea uh, proprietății biometrice. Și cum se face? Păi se face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Există un protocol când ești în regulă, când ești transpirat, când ești uscat, când ești nervos, când uh, te-ai spălat pe mâini, când nu te-ai spălat pe mâini, și așa mai departe. Astea definesc clasa persoanei numărul 12. Restul sunt clasele celorlalte persoane. Astea sunt pentru specialiști, se lucrează în spațiu furie. E, uitați aici. 12 cu 12. Stați să 12 cu 12. Asta înseamnă că ar trebui să-mi dea un rezultat valid, bun. Sau am acces. Uitați că intensitatea maximului de corelație este mai mic decât compararea 12 cu, 7, cu, 17, cu 17. Adică l-am confundat pe 17 cu 12. Bine, acum nu o să explic ce soluție am dat că um, se pot rezolva problemele astea. Astea pentru... Asta pentru, mă rog, rezultatele, cum se analizează, ce e ce ce important de văzut. Uh, S-au introdus niște coeficienți care măsoară cantitativ precizia acestor metode de identificare cu un Observați că nu sunt 100%. Uh, cei cu albastru punctat sunt japonezii, cei cu roșu sunt românii. Bravo lor, asta e, dar nu sunt 100%. O să revin și asupra acestui lucru. Așa, deschidem altul. Nu, nu, mai, nu mai stau să. A, nu, nu că e așa de complicat să, să reducem la fit. Asta este tehnologia. Este optoelectronic un corelator electronic se introduce, aici se introduce imaginea care conține referința și restul din baza de date și vrem să vedem care dintre cei prezenți aici este egal, se identifică perfect cu referința. Iar aparatul matematic nu stau la, asta e baza de date. Imaginea, încă o dată, sus referința, jos cu cine vreau să compar și să văd dacă se potrivește sau nu. Metode. Deci asta și pentru fețe umane se poate face. Asta am vrut să demonstrez aici. Și hai să vedem și pentru 3D. ce mai departe. Aceeași tehnologie, aceiași aceeași aparat matematic, dar fețele sunt 3D. Scanare cu laser, Diferența de fază, se se surprinde geometria feței la rezoluție de 0,1 mm. 0,1 mm. Sunt vreo 12.000 de puncte sau greșesc. Am uitat că așa se întâmplă. Din această geometrie, eu am ales o metodă pseudo, adică nu curat 3 Am fața asta care seamănă cu cas, cu fața unui mort, este codificată adâncinea de la nas. Deci, aici nasul este planul zero și spre, spre spate se întunecă. E, și se poate face această bază de date. Și aici, aceasta se vede frumos, aceasta asta e un metod Această față este identică cu asta, și nu este identică cu asta sau cu asta. Metodele îmbunătățite. Asta nu e slabă, metoda mai puternică, și și mai puternică. Și alte concluzii care privesc uh, doar specialiștii. Tre trecem mai departe. La sfârșit, întrebările o să fie la sfârșit. Performanțele ce-am subliniat, nu sunt 100%, încă o dată, încă o dată, nu sunt 100%. iris este, după părerea lor, cea mai, cea mai precisă, și are, uitați, 0,2% la 132 de subiecti. Aici sunt 37.000. Și acum poate e momentul să spun pe aeroportul internațional Los Angeles LRX proiect de milioane de dolari, 4 milioane de dolari. După două săptămâni l-au pentru că în fiecare zi, din cauza acestor erori, ei au cam 2 milioane de, deci nu 37.000 sau 25.000, două milioane de criminali periculoși și în jur de 20 de milioane de criminali mai puțin periculoși. Acum asta nu știu ce înseamnă că nu sunt, n-am întrebat. Dar din cei 250 de milioane de americani, în fiecare zi, 64 de alarme false, până când s-au plictisit polițarii de frontieră, transmis nu unde trebuie sistemul ăsta, și l-au închis. Bun. Acum trecerea la, la RFID biometrice și controlul poziției sau urm urmărirea prin aceste lucruri. Am început la animale. Cum a spus părintele, am început cu animalele și s-ar putea să fim și mai la fel, cu cele domestice, în stânga, și cu cele săbatice în dreapta. Săgeata roșie arată cipul de memorie care spune cine este ursul polar, de fapt e ursoaică. spune și zgarda aceea albă, este un sistem GPS de, de poziționare și ei astfel studiază comportamentul urșilor. Nu vreau să spun mai mult de, de. În, în 1984 George Orwell a scris un, un, un, un roman, un, mă rog, cred că un, un, no, un roman care prevede sau cum să zice, să, să vă spun, scria toate problemele care noi ne dezbatem acum. În 2004 au fost foarte multe în Franța, Germania și Statele Unite, cei care lucrau la firmele de producție și de programare acestor chipuri, au protestat vehement. Acum, acesta este un chip aici sus, este un chip RFID de urmărire a mărfurilor, iar asta este un chip pe, cardul, pe un card bancar. Acesta chiar este chip, deci nu este ca și cartela magnetică. Astea sunt cipuri. Exemple de cipuri pentru bunuri sunt date și aici. Dacă veți întâlni un coș de cumpărături numit smart card care are un panou electronic atunci când introduceți un produs de asemenea cu, cu asemenea chip, el va ști și și registrează. O să știți cât ați cumpărat, ce ați cumpărat, la casă o să plătiți fără să stați. Dar problema e felul următor. Atunci când plătiți cu cardul, pentru că nu, la un moment dat nu se mai poate plăti decât cu plastic, se va asocia încărcarea acestor bunuri sau mărciuri, se va asocia cu cardul respectiv, care vă reprezintă pe dumneavoastră. Sunteți, cardul respectiv este dumneavoastră. Contul respectiv este și vor putea cunoaște cât, ce și unde și de unde cumpărați, să știe de unde cumpărați. Acum, din păcate, aceste etichete pot fi Puse pe uh, haine, uh, pantofi, curele, câteodată pe ei se scrie frumos. Eu am avut pe haina asta cumpărată dintr-un magazin din uh, Viena uh, și scrie uh, please remove before use. Adică vă rugăm să le uh, îndepărtați înaintea utilizării. Cine citește uh, etichetele? Din greșeală, soția că vrea să știe cum se spală. Dar altfel nu, nu, nu le-am fi. Și atunci, când treci deasupra unui cititor, care se poate afla unde? Când intri în primărie, când ieși din primărie, într-un aeroport, la poliție, în universitate, Universitatea Poltenica din Timișoara are carduri. Care, atunci când te înrolezi în, în, în acea instituție, primești cardul. Pentru că altfel nu intri în bibliotecă, nu poți să mănânci la cantină, e foarte ieftin, la cantină o știu ce ai mâncat, cât ai mâncat, ce ai citit, când ai citit, dacă ai mers la dispensar, ce probleme, ce probleme, ce boli ai avut și uite așa poți să studieze comportamentul. De ce, să, de ce îi interesează? Ca să poată și face o diagnoză și o prognoză, adică control, un fel de control total. Și acum, mult discutatele biochipuri sunt de dimensiunea unui bob de orez. Conține, conține, conține un microchip uh, de calculator care știe să scrie, să să citească și să scrie și să transmită informația scrisă pe o memorie EPROM reprogramabilă. Uh, conține și o antenă. Acum, hai, uh, am, mai am, îmi mai dați voie că intru în, în detalii, că văd tineri foarte mulți pineri, intru în detalii de cum se scrie, ce reprezintă, pentru că după aia ce-a spus și Părintele, o să vedeți ce înseamnă lumea virtuală și ce însemnați, de fapt, pentru cei care vor să facă lucrurile astea. O clipă. Coleg, colegul meu, uh, Marian. Uh, Mâncăiala Marian, mi-am vrut să știu dacă pot să spun numele, uh, este un inginer activ, și ne-a ajutat cu um, un, o prezentare el o face prezentarea acum, s-ar putea, eu, eu nu voi intra, dacă nu sunt sigur pe ceea ce spun, nu spun, dacă nu am pățit, nu spun, deci tot ce, tot ce, toată informația care am transmis-o, dacă ați observat, are și copyright-urile puse jos și o să mai observați și a, a fost mult verificată și dezbătută, în grup. deci Carturile astea arată cam așa. Cititoarele transmit o undă de energie electromagnetică pe o anumită frecvență, și acum sunt de, de, de, de diferite frecvențe, nu intrăm în detalii, nu are rost, generează un, un, impuls, un impuls de energie care activează chipul de aici și tipul retransmite prin, prin, descarcă energia printr-un anumit cod către cititor, și se face citirea. Exemple de cititoare, poate că și din astfel de, de cartele, cartele RFID, le aveți în buzunar, probabil. Astea sunt, pentru, astea sunt pentru deschiderea, cum ziceai jos, la, la bloc sau la casă, la interfor, mă rog. Sistemul de acces. Alt exemplu de cartele uh, și cititoare. Cum cum, uh, există o memorie. Memoria, uh, uh, memoria este organizată pe blocuri. fiecare bloc, În fiecare bloc se poate scrie ce dorește cel care scrie. Și pe, pe, pe blocul, pe sectorul 0, uh, cel mai indicat este să se scrie numele și prenumele. După aia, tot aici se poate scrie uh, locul nașterii, data, toate, toată informația biometrică. Depinde de uh, card, ce memorie are, cu cât, cu cât are memorie. Nu are cu cât atâta Acestea sunt cititoarele de amprentă, testate testate. Deci, încă o dată, revin. Aici, deja, este numele unei... Se scrie, se scria, de fapt, se poate scrie numele unei. Astea sunt, ăștia, asta devenim noi în mod virtual. Aceste cifre. Și aceste cifre reprezintă identitatea biometrică sau cum vreți să-i spuneți că poate să fie și altceva. Da, de exemplu, dacă pe Gencia se va intra cu cartelă, da? Vor ști și în ce loc ai stat și care scaunul ai distrus și pe cine ai lovit și așa mai departe. Pentru că dacă ați observat ce v-am prezentat înainte, eu pot să recunosc și în filme. Filme așa se și face tehnologia uh, CIA și ABIA. În filme se recunoaște, se introduce în sistemele astea și se uh, știe clar. Bun. Trecem mai departe. Unde se uh, inserează Le Se inserează, după cum s-a spus, în mână, în umăr, sau în antebraț. Aici aveți și un, un instrument de implantare și cititorul. Și dacă observați aici, cititorul nu este un simplu cititor. Întotdeauna acestea sunt bidirecționale. Numai noi credem că sunt unidime, unidirecționale. Cum a început în Statele Unite introducerea și cum, cum, cum i-au convins să, să poartă asemenea lucruri. Uh, nu vorbesc de marile corporații care au pus condiția ești angajat la noi, poți așa ceva sau nu s câștigi pâinea de la noi. Au început cu uh, spitalele. Spuneau că dacă ai un accident, te vine aici ambulanța și nu poți să vorbești, nu ai niciun act asupra ta, e dificil, atunci cine te identifică. Și asta a fost le-a luat cu o chestie foarte tot tot serviciul medical. Ca să nu mai spunem că SSN, Social Spirit Number, era în Statele Unite în 1980, era secret. Astăzi, dacă vreți, îl căutăm SSN-ul oricui pe internet, că este public. Deci ce-a fost secret atunci nu a devenit public, dintr-o dată, peste 20 de ani. Așa. În spitale ziceau că dacă se pierd copiii, să știe aici este un chip, nu l-au implantat copilor, ci l-au pus pe picior. Și scaunele, cum spunea un uh, antevorbitor al meu, și scaunele știau și unde-s invalizii și persoanele din scaun. Transpondere. asta sunt uh, transpondere. Acum, asta este o imagine din Houston uh, Aici aveți antena, cititorul, mașina și cardul RFID cu care se plătesc taxele de autostradă. Se știe cine, când, cât, cum și probabil că vor să știe și de ce. La fel și aici este un fast lane, asta este permisul pentru bandă rapidă, tot așa. Hai să vedem și în ce... Uh, easy pass toll Road New York, New Jersey, Maryland, Pennsylvania, Delaware, West Virginia. Astea sunt vechi. Pozele, vă mă rog să remarcați, pozele sunt al cum, uh, cum se face controlul, controlul accesului la în diferite locații? Aveți cartela, exact banal ca și la, la interfon. Se pune cu mânuța, 60 de cm, mă rog, la 60 de cm de deja e mult. Da? Se deschide, se deschide bariera, treceți. Mai nu, nu mai trebuie să scoateți pentru cei care au bani mulți, de la 36 metri. Deja sunt sisteme în Japonia de la 100 de metri. Bun. Nu plecăm de la imagine și ne uităm că există un computer, încă o dată, Access Controller, da? Care, de fapt, ridică sau nu bariera. Păi, dacă eu am ceva cu șeful meu, și, sau invers, poate să nu de dea uh, Și eu uit un exemplu. Asta este o împuietoare de ușă, ușă de casă, care este cu cititor biometric de amprentă. Nu mai ai cheie, nu mai ai nimic, decât amprenta ta. Aici este un exemplu, aici scrie Subway Trial, adică este un uh, test făcut transformat cel card în, în, în accesul cu Și acum am spus că nu vorbesc din să vorbesc și de experiența proprie. One World Institute of Technology, conferința de anul trecut de la Boston, uh, astronomie bună uh, americană, chiar dacă se supără colegii mei de acolo, uh, nu am avut nicio cheie în Statele Unite. N-am știut ce cheie în Statele Unite. Erau administrator în locurile foarte, foarte ciudate, cu chei, ok, dar rest doar cu cartele și la intrarea în cameră și la intrarea în uh, instituție. Și într-o zi, cu minea, nu prima zi, a doua zi, n-am mai putut să intru. Prostia mea, între mele, am așteptat, ca orice român care are imaginație, am așteptat să să cineva. Păi nu? Doar nu mă fac ăștia așa... Să nu intru. Da, dar n-am avut acces nici, nici la... Am zis că merge cea din cameră. N-am zis cea din cameră. Și atunci am ieșit. Hm. Problema era că am uitat că pe coritor există videocamere care îți identifică fața. În aeroport, oriunde, nu scăpați. Deci, odată, dacă v-ați coza, sau trei, din, nu mai scăpați. Și am dus la security. Fraților, nu merge. care motivul? Nu știu. Mi l-au scris odată, mi l-au scris de două ori. Probabil, eu acum, acum s-ar putea să fie regat la țarvă, până când ei mi-au controlat camera și s-au înămărit că nu am nimic de face cu teroriștiri. Și să revenim la lumea virtuală. Revenim la lumea virtuală. Vă rog să observați aici cum am obținut. Se, se vede, se vede. Este același fișier, persoana numărul 12, degetul 3, scanarea, poza 1, cum se spune, poza 1. Asta este reprezentarea analogică și asta este, de fapt, informația hexa, scrisă în cod hexa, care va fi pe chip. Deci nu poza efectiv, ci numere. Totul este, totul este număr. Astea sunt, practic. Ideile, unele din ideile Părintelui Florin. Aici, jos, aveți documentul. Eu aș sublinia acest, acest cuvânt, disembodiment, care l-a explicat Părintele foarte bine, Vă mulțumesc!